kama wasi'a al-khathira qul infarasa kama ilivyomtoshileza al-khathir yule nabii Musa al-furuju an shariaati Musa alayhi salaam utoka nje ya sharia za nabii Allah Musa kwa al lakini huyo hakuwa ni mfuasi katika wafuasi wa Musa. lakini ameishi katika zama za Musa, alikuwa na sheria zake za kutenge yake zinajitengemea kwa hiyo kama mtu atajitajili kwenye nchi kwamba inawezekana mtu akaishi si muislamu hamuamini Mtume Muhammad afuate sheria za Mtume Muhammad na akao yuko sawa kama mtu ataamini hivyo kama ilivyotokea wakati wa Nabii Musa al-Khadir hakuwa katika wafuasi wa Nabii Musa lakini alikuwa katika njia ya hakimu akasema mtu mfahamu kwamba kama ile niwezekana na iwakubalika hata sasa inawezekana ni sasa kufata kufuata Muhammad stahili ni sheria zake nikafuata mtu mwingine nikaa nikosa akitakiri hivi mtu nia yake amehitaji atotoka. Emilio Hicho ni hitimizi namba 9 katika vitimizi 10 kumi, alivyotaja sehemu katika kitabu chake. Narudia kwa msisitizo. Hitimizi namba 9 manyaacha adhabu yoyote yote yatajita anna ba'dunn nasi kwa ortu, ya ba'dhiya watu ya al-khuruj ina hum yanmuzikania ala umsiwa ana kutoka an sharia muhammad sallallahu alaihi katika sheria za mtume muhammad yatonga, kazi ya kazi hata akao hazifuati kama wasa al kama bila yuko muwezekania al utakuja kuona wale wazee walikuwa na dini au alikuwa mtu wa kawaida tu mja kwa kwenu kama ilimwezekania yeye akufuata sheria za Musa na alikuwa katika njia ya sawa mpaka Allah akamtuma Musa akasomee kwake maana yake anamtambua kwa hiyo hata sasa ila iloezekana na sisi sheria za Muhammad na baada ya siri za mtume huyo yote nitakayachukua nitapata siri za nabii nikaishi kwa kufata mifumo ile na nikawa wako sawa. Haki hivyo mtu mtika dini na mtu atakao sawa. Muislam hakitakili hivyo. katika mtoka kwa kusta. Waroho zingine nyembesi hivi ajiamini Muislam kwa. Zama hizi baada ya kutuma mtu na Muhammad kwamba tobio ni dini ni muamko sawa. Maana swala na dini ni muamko sawa. Oyo mtu akiamua anaamua kuabudu kupitia Kristo au akiamua anaabudu kupitia Yahudi au kama amua ataabudu kupitia Mungu wa gani? Yoyote tu waacheni watu humu dini zote ni sawa. Akiitakidi hivyo Muislamu itikadi hii ni ufu sasa tupate ufafanuzi. Unapofalumu si ukurivi. Kwanza iemeweke kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi Allah kwa watu wote. So, Sawa? Onjumbe wake mtume Muhammad sallallahu alayhi kwa watu wote unajua nitakujibu kwa somo kipi acha hiyo unaweza usielewe elewa msingi wake ni nini mtume Muhammad iletu anaonyesha hakuna mtume baada yake mmoja mbili katumwa kwa watu wote tena utumaji wake si kwa watu tu ametuma lista mareini bali jinn ni waliis mazidi yaliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuma kwa vizio viwili wanadamu na majini pole msingi wa kwanza moja mbili utume yaliyokuja nao Au umojume yaliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umekusanya sheria zote so za mitume walio kutangulia kwa hiyo yendo ni kutujitunisha habari ya utume habari ya ujumbe kutoka kwa Allah kuja kwa wanadamu kumtia wanadamu ambao ni wateule wanayofanya yeye amefungwa hiyo wakati Haitarajii kuna mtume mwingine atakuja kwa kuwa huyu ni wa mwisho la au ametukwa kwa watu maarufu kuna watu wasingepata mjumbe wa hiyo sasa so, kama wamesema biosemaji kwamba mtume huyu ni wawarabu kwa hiyo kama angekuwa ni wawarabu kweli maana yake waajeni hakitinywe cha marabu wajeni waajeni hawana mtume sawa so, sasa hikma ya Allah akafanya mtume huyu wa mwisho awe lin alamin wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin Tumekutuma mtuma wewe mamba ni kueni kwa ulimwengu mzima. Kwa hiyo mseji yote ya, yale yokuja nayo inahusu kila aliyekuwa hai zama za mtume na atakayekuwa hai mpaka kiama kinasimama. Mseji yale yokuja nayo inahusu kwa sababu ndio mtume wa mwisho na ujumbe alokuja nayo ni ujumbe wa mwisho na kitabu alichokuja nacho ndiyo muongozo wa wanadamu mpaka kiama kikisimama. Umeelewa vizuri? Tayona Kama alivyo ukielewa vizuri hili je hapa unaona kuna nafasi ya mtu kusema mimi hii mesaji hainijui wewe mtu mimi si muamini na muamini yupi basi sawa sasa kama haiwezekani unawezaje kusema wasiofua katika kufuata ujumbe ambao alijana na kusema naye maelekezo sasa ukitaka kusema hilo tuamdie kwamba anayefuata maelekezo na asiyefuata maelekezo wote wako sawa na hii, waowepo ambao wamepatia wamefaulu watastahili kulipwa malipo mazuri kwa sababu wamefata maelekezo ya yule aliyewaleta hapa akasema nyinyi mtaishi hapa kwa maelekezo fulani na yeyote atakayefata maelekezo hayo atakaburudi kwao malipo yake yatakuwa dadha na atakayekwenda kinyume malipo yake yatakuwa dadha bila kifikabainisha waio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam njombe wake lijami'i ni liume, bote. Ziku nyingi ndani ya Qur'an Mimi nitakupeni tatatu ni kwa ya kuwasaidia mtume ni wa kwetu leo sasa. Hatukuletea mtume. Mbona hapa anasema hatakuwa ni wenye kuadhibu watu mpaka tuwapelee mtume kwa kuwa hapa ni mwadilifu unambia kufanya na ukwapo kwa kisha ukabadilika wakati tunakuta unawaadhibu unawambia au tukamuuliza vitu na wao wanajibu kwa sababu wametengeleza jibu fulani unyoelekeza si kweli Kiingereza sasa ni tunawaadhibu wakikataa ule umume wasitaiki kuadiliwa Miongoni mada lili na ishara na na, na, na shahidi ndani ya Qur'an na Sunna zinazoonyesha kwamba mtume huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa mwisho na hakuna mtume baada yake Ushahidi namba moja ni aya nambari namba 28 katika surati katika surati 7 Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama arsalnaka illa kaffatan lin nasi bashira wa nadira wama arsalnaka wala hatukubeleka we muhammad illa isikuwa kaffatan lin nasi ni kwa ya watu wote bashiran tumekutuma kuwe ni mwenye kuabashiria mazuri watakaofuata sheria wanadhira na uwe ni mwonyaji muonyaji uaone na adhabu wale watakaopigwa ili ndio utajua kwamba sasa mahakimu sahihi ni watu kaafata minnasu pamoja kwa watu wote huo ni shahidi wa kwanza ushidi wa pili ni katika surati al-a'raf aya nambari ya 158 al-a'raf ya molela Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qul ya ayyuhan inni rasulullahi ilaykum jami'a qul sema e ya ayyuhan enyi watu hakusema enyi warabu amesema watu Enyi watu inni hakika yangu mimi Rasulullahi ilaikum ni mjumbe wa Allah kwenu jamian nyote mweupe mweusi mwekundu wa kijani kama yupo wote mimi ni mtume wa Allah kwenu nyote Ushahidi namba ngapi namba mbili. Dalili ya tatu ya kuwa mtume Muhammad ni mtume wa ulimwengu mzima ni katika surati al aya ya 1 Tabarakalladhi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna alamina nadhira Tabarakalladhi ametukuka yule ambaye nazzala furqana ameiteremsha Qur'ani hii ambayo ni upambanuzi ala abdihi kamteremshia mja wake liakuna ili awe mjumbe huyu alamin kwa ajili ya walimwengu wote nadhiran ni muonyaji Hizi dalili tatu zinakutosha ziko nyingi chukua hizo tatu Kwa hiyo akida ya Muislamu anatakiwa aamini pasina na kuwa na chembe ya shaka kwamba mtume Muhammad ni mtume wa ulimwengu mzima ni mtume wa watu wote kitabu alichokuja nacho ndiyo muongozo uliopo wa watu wote kwa hiyo kila atakayechukua mfumo wa maisha nje ya kitabu hiki ambacho ndiyo muongozo huyu hayupo katika haki sawa katika hadithi anasimulia sahaba mtukufu anaitwa Abu Huraira, Abdul Rahman ibn Sakhr al-Dawsi radiyallahu anhu warḍa anasema anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala mtume amepata kusema hivi fuddhiltu 'ala al-anbiya mimi mtume wenu nimefadhilishwa kwa manabii wenzangu wengine kwa mambo sita. Yaani mimi nimepewa mambo sita wenzangu hawakupewa. La kwanza. U'utitu jawami'al kalimi. Mimi nimepewa uwezo wa kusema maneno machache yaliyobeba maana kubwa. Hii ni neema Kuna baadhi ya watu katika sisi hata kujieleza anaweza akatumia nusu sana ajieleza hajaeleweka anasema nini wapo hawapo wapo Kwa hiyo ufasaha ni neema Allah anampa mtu Kuna watu duniani walisema maneno utakuta tunayanukuu kama kama vielelezo, kama ushahidi, Utasikia, hata mwanachuoni fulani amewahi kusema hata profesa fulani aliwahi kusema sijui mk... ni maneno ya kawaida sana na wakati mwingine ni maneno ya kipuzi, lakini watu wanayatumia kama hoja sasa mtume sallallahu alaihi wasallam ukisoma jawami'u kalimihi sallallahu alaihi wasallam yale maneno yake mafupi yaliyobeba maana kubwa ni mengi mno Nikupe mfano. Angalia maneno ya Mtume sala amanasema Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la Min husni islami lmar'i Katika uzuri wa uislamu wa mtu tarkuhu ma la ya'nihi. Ni kuachana na yasiyo muhusu. Unaiona hii kanuni. Ukitumia vizuri kwenye maisha yako, utaishi vizuri na watu. Watu watakupenda. Utapata amani ya nafsi. Hakuna siku utajikuta huko kwenye matatizo na mtu. Matatizo mengi yanatokana wakati mwingine na kuingilia mambo hata yako. Watu wengi unakuta wanashughulishwa kwa mfano hizi stories ziko mjini kalienda kakarudi fulana amefanya ya nini wewe anakuhusu nini? weangalia angalia kwako. Ukiishi kwa kuangalia mambo yako, kwanza utaukuta muda wako unakutosha. Hivi unajua kuna watu muda wa kufanya mambo yao hawana lakini wana muda wa kufuatilia mambo ya watu. Alafu anajikuta kwamba hana lolote la maana alilolifanya lakini muulize habari za watu. Sasa ukiangalia haya maneno ni maneno machache lakini ndani yake yamebeba maana kubwa sana. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan, aw liyasmut. Ibara ndogo sana katika maneno ya mtu Mtume Muhammad. Yeyote anemwamini Allah na siku ya mwisho aseme yheri au anyamaze. basi. Lakini hii ni kanuni ambayo itakufanya we uishi duniani hapa vizuri sana. Kuna mazuri ya kusema nyamaza. Na hii inafungamana na imani. Kwa hiyo hatuwezi tukazungumza jawami au za mtume tukazimaliza. Lakini ninachosema katika mambo sita anasema ni special kapewa yeye. La kwanza amepewa uwezo wa kusema maneno machache yenye maana kubwa. Hilo la kwanza. La pili akasema wanusirtu birru'ubi. Jambo la pili lilopewa nimenusuriwa nimekingwa nimewekwa mbali na uoga mtume hakuwa muoga bali alikuwa jasiri Hii nayo ni neema kubwa sana Kuna watu ni waoga mpaka anajiogopa na ye. Yeye yani amekuwa muoga mpaka yeye anajiogopa Hofu <laughs> na uoga ni moja katika majeshi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni mitihani katika mitihani ya Allah. Wala nabluwanna kum bi shay'in tutakujaribuni kidogo. Mtihani wa kwanza ulitajwa nini? Hofu. Min al Kabla hata ya njaa, kwanza hofu. Hivi unajua ukipatwa na hofu amani inatoweka? uwezi kula chakula uwezi kusinzia hata nyumbani kwako utapaogopa yani kila mtu utamuogopa yani wewe huelewiki Mtume sallallahu wa salama wakati wake yalikuwa yanatokea matukio yanayotokeaga usiku usiku si ndio mambo mengi yanatokea Madina pale na tunapozungumza Madina hiyo ya wakati wa mtume ni kijijini hakuna umeme hakuna nini watu wanaishi yale maisha hasa ya kijiji. Sahara jangwa Kama ujui jangwa sema pori. Sasa yale maisha ya porini wanaoishi vijijini unasikia sanane za usiku ukelele, wakati mwingine kutoka inabidi umwamshie jirani yako kwanza. Unasikia hizo kelele? Eh nasikia. Sasa hebu jiandae tutoke tukaone kuna nini. Tafute silaha yake na nini. Wakitoka walikuwa wakakutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam anarudi. Anawaambia lamtura'u lamtura'u. Rudini jamani mkalale. Hakuna, hakuna shida amani amani. Tendeni mkalale. Ili ni jambo la pili amepewa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nusirtu birrubi masirata sherin. Nimewekwa mbali na uoga kwa mwendo wa mwezi mzima. La tatu, wa uhillat liyal Mimi mtume wenu katika mambo maalum nimepewa na Mola wangu nimehalalishiwa ngawira za vita. Mitume wenzie waliyotangulia Ilikuwa wanapopigana vita kwa sababu vita vya jihadi ya havikuanza kwa mtume Muhammad sallam. Mitume wengine wote wamepiganana jihadi. na maadui wa Allah Subhanahu wa taala. Ilikuwa wanapopata ngawira vitani hawakurusiwa kuzichukua. Ilikuwa zinakusanywa pamoja Allah akithibitisha kwamba ziko sahihi. Hakuna udanganyifu umefanyika, hakuna nini unakuja moto kutoka mbinguni unaziteketeza lakini mtume akaruhusiwa ndio ana kwanza anakusanywa alafu anawagawia opiganaji wewe utachukua hii wewe utachukua hiyo utachukua hii na ndio maana akataja katika madhambi makubwa ni kuchukua chochote katika ngawira kabla haijagawiwa ni khiana kubwa langa pilo la tatu jambo la nne waj'u ilatilia lial masjidan wa tahura na imejaliwa kwangu mimi ardhi yote ni miskiti na ni kitu cha kujitwaharisia jambo la nne amepewa mtume sallallahu alaihi hakuna mwingine aliyepewa katika mitume waliotangulia sisi umati Muhammad sallallahu alaihi ukiwa huko majarubani maporini huko unachapa kazi upo kwenye ibada ya kufanya kazi sawa imefika time ya swala uko gereji, piga overroll yako hamna maji hakuna nini una unaswali Hakuna stowea maji siwezi kusali maji hamna hapa hata msikiti haupo a a uko nayo na pahala pakuswalia papo Waliokuwa kabla yetu ilikuwa lazima waende kwenye maeneo yao maalumu waliyowainishiwa ya kufanyia ibada Sisi Rehma ya Allah kwa mtume wetu na kwetu sisi la ngapi la tano na hili ndilo linaloendana na, na darasa yetu, wa ursiltu ilal khalqika Nimetumwa kwa viumbe wote Mitume wenzie walikuwa wanatumwa kwa watu maalumu Nabii Musa ametumwa kwa watu gani Bani Israili Tu kama kulikuwa na taifa lingine za mazake hausikinao Nabii Isa kadhalika kwa Bani Israili. Tu sio Afrika. Mu Afrika akisema anamfuata Nabii Isa ni muongo. Kabisa. Huyu alitumwa kwa watu wake maalumu basi. Jambo la sita na la mwisho katika hadithi hii ambayo ametaja imamu Muslim wa khutima nabiyun na unabii umehitimishwa kwangu yani kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayo ndiyo mambo sita amepewa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo hii ni dalili ni hadithi sahihi katika sahihi Muslim inaonyesha kwamba mtume Muhammad ndiye mtume wa mwisho Ya melee kama mambo sita. Siku moja nitayauliza alafu mtakuwa mmeyasahau. Allah jalie m yakumbuke sahau. Dalili ya pili inaonyesha kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi ndiye mtume wa mwisho. Pia aneisimulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah anasema khatta lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mtume siku moja alitucholea mstari mrefu thumma qala kisha akasema sabilu sabilullah hii ndiyo njia ya Allah thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimali. kisha akachora mstari kuliani na mingine kushotoni thumma qala kisha akasema hadhihi subulun mutafarriqa hizi njia tofauti tofauti ala kulli sabili minha katika kila njia moja katika njia hizi nyingi shaytanun yad'u ilayhi pana shaytan analingania kisha akaasoma maneno haya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la subula fatataraq bikum an sabilihi kwa hiyo Tunajifunza nini katika hadithi kwamba fakullu tibai li ghairi sharia Muhammadi kila ufuasi wa kufuata sheria mtume Muhammad SAW huko ni kutoka katika njia ile iliyonyooka Kwa hiyo nukta ya kwanza ambayo nimependa tuifahamu katika kufahamu kitenguzi cha tisa ni hii kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wa mwisho na ametumwa kwa watu wote Kwa hiyo kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wa mwisho na sheria zilizo nazo ndio sheria ambazo ni zinatakiwa zenye kufatwa kwa wali wengu wote. Sasa akitakidi mtu kwamba anaweza kufata sheria zizokuwa za mtume Muhammad sallallahu anakawa yuko katika sawa ndiyo wakasema hilo ni katika mambo yanamtoa mtu katika Uislamu kwa sababu dalili ziko nyingi nimekusomeeni baadhi na nyingine ziko nyingi. Na ukimwamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukaamini sheria zilizo nazo mtume Muhammad sallallahu alaihi sallam inakulazimu uamini kwamba ujumbe wake na utume wake ni kwa ajili ya watu wote na kwamba hakuna anayeruhusiwa kuwa nje ya ujumbe aliokuja nao kwa kuwa yeye ni mtume wa mwisho kwa watu wote Masala namba mbili, Ameashiria Sheikh katika kitabu pale aliposema man i anna ba'dha nasi yas'ahu al an Muhammad hiyo tumeieleza kwenye masuala namba moja kama wasi'a al-khadira kama ilivyokuwa imeruhusiwa al-khadir al-khuruj an shari'ati Musa alayhi salam kama ilivyokuwa imemwezekania al-khadir kutoka katika sheria ya Musa wanaojioni wakasema baadhi ya watu kwa kutokuelewa vizuri wamelitumia tukio au wamekitumia kisa cha nabii Musa na al -Hidri. sawa kwamba kama yule aliweza kuwa vile alivyokuwa, Musa ana sheria zake na al na ana sheria zake basi hii ni ushahidi kwamba mimi naweza kuwa katika umati Muhammad lakini nikifuata sheria za mtume mwingine sawa katika surati al-kahfi sura ambayo tunaisoma kila Ijumaa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kusoma surati al-kahfi kila Ijumaa na akatutajia faida zake Katika vitu wanavitazama kusema Musa alitoka nini al alitoka katika sheria za Musa Kuna tukio Allah amelieleza واذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو امضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر عجبا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على اثارهما قصصا فوجد عبدا هبه فوجد عبدا من عبادنا موه اتيناه رحمة من عندنا wa min ladunna ilma kuna ikhtilafu baina wanawazuuni je alkhidri alikuwa ni nabii au ni mja mwema kauli sahihi katika kauli za wanawazuoni kwamba alikuwa ni nabii alkhidri katika matukio ambayo ametusimlia Allah yaliyojiri baina ya Musa na alkhidri Musa alielekezwa wa wasalamu na Mola wake aende sehemu fulani kuna ishara taiona hapo atamkuta mtu akasome kwake Alipofika akakutana na yule mtu aliyeelekezwa akamuomba kusuhubiana naye ili asome kwake Hal uka, hal attabiuka Ala an tualimani mima ulimta rushda Naomba ruhsa nifatane na wewe ili nipate kusoma katika yale uliopewa ya uongofu Akamwambia mimi elimu yangu ni nzito hutoiweza Akasema la nitasubiri Akampa masharti Ukitaka kusuhubiana na mimi Masharti yangu bwana tusiulizane mpaka mwisho wa safari. Usiniulize chochote. Katika mambo yaona mpaka tukifika mwisho wa safari yetu nitakusimulia matukio yote akasema tayib mimi nitatekeleza. Hili ndiyo sharti. Wakaanza safari yao. Tukio la kwanza tu Musa alayhi salatu wa salamu, Wakasema akasema la. Hii. Hii, sasa sio elimu hii. <laughs> Wamepanda jahazi mashua au uchombo baharini. Imeitwa Safina. kati kat ya bahari al ananza anaanza kuchomoa ubao. Chombo kimetengenezwa na ubao kimezibwa. Majahazi tunayojua bahati nzuri tunaziwa hapa. Mjasani huko kwenye <laughs> katikati ya ziwa unaona mtu anafumua ubao pale. Utamuelewa ambia mzee una ajenda gani unataka kutuua Alipouliza akaambia umesahau sharti letu kwamba usiniulize chochote mpaka nikikusimulia mimi akasema basi bwana nilisahau la tu akhidhni bima nasitu wala turehini min amri usinitilie uzito mimi nataka kusoma hii nimesahau haya ikapita hiyo wakaenda likatokea tukio kubwa zaidi kamkuta kijana kamuua katika sheria za Musa kuua ni dhambi katika madhambi makubwa huyo hana kosa hajaiba hajafanya nini akamuua hebu unaua nafsi pasina makosa fanya jambo kubwa sana akanambia bana wewe nilikwambia hutoweza hii safari akaji hukumu mwenyewe nabii Musa kwamba nikiuliza jengine ili nisamehe nikiuliza jengine basi iwe safari yetu imeisha hapo. sawa safari ikaendelea likatokea tukio la tatu na hili niliseme kwa umuhimu wake katika mambo Uislamu umetufundisha na sisi tumeaacha ndugu zangu mgeni Mgeni ana haki yake ya ugeni popote anapokwenda lazima saidiwe kama mgeni Sikuizi tumekuwa tunaji Akija msikitini huyo ni wa shehe mnakimbia waumini mnamwachia shehe Anas akaja mtu pala na uuliza mimi shida ni msafiri nenda usiri kwa shehe Jamani mnatutwisha mizigo wakati mwingine sio yetu na kama niye tunaona na usika sasa ukimtumwa kwa shehe afanye nini shek? Si ndivyo mnavofanya? Eh? Nenda kwa shehe. Lakini kashakwambia mimi bwana ni msafiri, nimeharibikiwa safari, naenda Dodoma nimepungukiwa, nenda ofisini kwa shehe. Lau ingelikuwa ana anamfuko. maalumu upo ni sahihi kumleta lakini misikiti yetu hii Sheikh ana mfuko wa watu. Tafsiri yake ni kwamba mimi sihusiki. Umejivua. Lakini mbili mnatuchonganisha na watu kwa sababu ukimtuma kwa shekhe, huyu mgeni tafsiri yake kumbe hapa utaratibu wao shekhe huwa ana mfuko kwa hiyo ndio maana wamenituma kwa Sheikh akanisaidie. Sasa akija kwa shekha, na anamwambia mimi sina kitu. Angalia bwana wanapewa pesa wanakula wao. Hawasaidi watu. Hii ndio tafsiri. Au sio? Ndio yenyewe. Beba uhusika, Vaa uhusika. Anakuja mtu ana shida tano kweli unamtuma kwa sheikh. na pesa unazo mfukoni. We utaki thawabu? Sasa hawa jamaa Musa na ndugu jama yake jamaa yake wamefika sehemu wakakuta watu ambao hawana habari sisemi kama mlivyo nyinyi hawana habari na wageni sio kama mlivyo nyinyi nyinyi mna habari nao inshallah <laughs> fa abau anydhayyifuhuma wakakataa kuwapa haki ya ugeni sawa lakini hilo halikumzuia alkhidhi amekuta ukuta unataka kuporomoka kuanguka akaujenga Hili nalo pia nabib Musa kuvumilia. Hawa watu kweli ni wakusaidia. Hawakutupa haki ya ugeni, hawakutukirimu. Leo unafanya kazi kuwasaidia bure. Basi wala unge, ungeomba ujira ili tukipata ujira utusaidie tupate chochote. Kaambia mi na wewe safari yetu imeishia hapa. Masharti yamekushinda. Lakini hakumnyima elimu ya yale aliyeyashuhudia. Kwa kuwa masharti ya kunyamaza yamekushinda ni kutafsirie matukio matatu yaliyopita halafu uende zako achana na mimi Tukio la kwanza la jahazi mi nilivyo litoboa mbele palikuwa na mtu mmoja muovu sana mfalme dhalim ameweka watu wake kila jahazi linalokuja ni nizuri, wanalipora wanalichukua Kwa hiyo hili limelitia dosari wakilikagua walikute halifai watamuacha huyu bwana anaweza kuziba akaweka pamba akaendelea kutafuta riziki yake aa kumbe ni hivyo Kajua kitu alikuwa hakijui wa amma ha, al yule kijana niliemua fakana wakana abawahu mu'minain fakhashina ay yurhiqahuma tughyana wa kufra fa aradna ay yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqraba rahma wakati mwingine wazazi tunaingia matatani tunabeba madhambi kwa ajili ya watoto wetu unamlea mtoto dhahiri akiwa mbele yako mtifu, sawa mtaratibu lakini akitoka huku nje ana mambo makubwa makubwa anayafanya we hujui. Unapoletewa kadhia ya mtoto wako unasimama unaweza hata kupigana mwanangu hawezi kufanya hii. Lakini humjui akiwa huko nje. Sasa huyu mtoto wazazi wake ni waumini ni watu wema. Mtoto ni muovu. Sawa? Sasa huyu mtoto kwa uovu wake na wazazi ni wema ili kunusuru wema wa hawa wazazi kwa mujibu wa wahyi yaliyopewa na Allah kaamua kumuua kunusuru imani ya nani? Na wazazi wake. Wasije wakakufuru kwa sababu ya mtoto wao. Ama huu ukuta nao nilioujenga Ukuta huu fakana ligulaimaini yatimaini fil Madina. Wakana tahtahu kanzul lahum wa abuhuma saliha. Huu ukuta ni mirathi ni mali ya vijana wawili mayatima katika mji huo tulipokuwa chini yake palikuwa na hazina yao mzazi wao aliwatunzia sasa ule ukuta ungedondoka zile hazina zimekuwa makshufa ziko wazi zitasalimika hazisalimiki ili kuzilinda mpaka watakapokuwa nikaujenga tena ule ukuta ili mali yao endelee kubakia salama pale chini Watajuaaje sasa usiniulize mimi watajuaaje <laughs> Kwa hiyo nikaujenga ili hazina zao ziendelee kusalimika Hapa kuna kitu cha kujifunza Wema wa mzazi ukanusuru mali za watoto wake Fanya wema kadiri uwezavyo ufanya wema inawezekana wema wako usinufaike nao wewe kizazi chako kikaja kunufaika na wema wako kwani ni kuulizeni hakuna watu humu mjini wanasaidiwa kwa sababu ya wa mzuri wa wazazi wao ah huyu mtoto bana babake alikuwa ni mtu mwema sana hawako tayari kuona anapata tabu na shida unamjua huyu ah huyu ni mjukuwa wa mzee fulani mashaallah yule mzee alikuwa ni mtu wakheri. mashaallah wema na zakana yeye hey, sio hivyo kama mzazi wake au kama babu yake lakini anatajika kwa uzuri na wema wa mzazi wake. Wakana abuhuma swaliha. Faarada arada rabbuka ayyab lugha ashuddahuma wayastakhrija kanzuhuma min rabbik. Mwisho akamwambia haya maajabu yaona wama faaltu an amri. Na hapa ndipo wamestadi wanawazuoni wazuoni kwamba huyu alikuwa nabii alkhidri wama fa'altuhu an amri haya niliyafanya sikuyafanya kwa muono wangu na mawazo yangu la ilikuwa ni maelekezo ni wahi. dalika ta'wilu ma lam tasṭi'a alayhi hii ndiyo tafsiri ya yale yaliyokushinda kushinda kuvumilia tafsiri yake ndo hii wanasema mtume wa salaam alipozisoma aya hizi katika surati al-kafi rahima Allahu akhi Musa Allah amrehemu ndugu yangu Musa. Kwa nini asinge subiri tukaendelea kupata elimu? Angalia kisa kilivokuwa kizuri. Sasa tumepata matukio matatu, pengine huko mbele alikuwa anakuja matukio mengine makubwa lakini subira ilimshinda. mshinda. Ya talibal ilmi, ewe mwenye kutafuta elimu ilzami sabra. Kuwa na subira katika kutafuta ilmu. Kwa hiyo kuitakidi kwamba kuna mtu anaweza kawa katika ummaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam alafu akawa na imani isiyokuwa ya Uislamu Anafata kitabu na sheria siokuwa za mtume Muhammad sallallahu alaihi akiamini hivyo Muislamu na akaona hilo ni sawa tu kwa hiyo Wayahudi ni imani sawa unaswara ni sawa jambo hili linamkufurisha sababu nimezieleza moja mtume Muhammad sallallahu alaihi ni mtume wa mwisho kitabu chake cha mwisho sheria zake za mwisho lakini pili ametumwa kwa ulimwengu wote kila aliyoko nje ya maelekezo yake wao tunasema ni kafiri na wala hayuko katika dini ya sawa Tuko pamoja Haya masala namba mbili ni marefu Tuachie hapo ni time ya adhana imefika tusikilize adhana kitenguzi hiki hatujaamaliza bado kuna mambo mazuri yanakuja tutakuwa kwenye darsa inayofuata insha ta Allah taala Allahu Akbar je alitakiwa kufata sheria ya Musa au alikuwa ni nabia anajitegemea na je itikadi hii ikitajwa katika umma huu wapo watu kweli ambao wanaitakidiwa hivyo kwamba wako nje ya sheria za mtume jawabu tutakuja kulipata insha Allah katika darsa itakayokuja in ahyan Allahu tabaraka wa taala na sasa maiki naielekeza kwenu ili tuweke vizuri darsa letu Naam